Och därför, mina damer här, herrar, lyser sig program för kulturföreningen Jallarån i Sverige Vakna. Och vi har den 20 oktober 2012. Och det är så mörkt och höstligt just nu. Och luften är dålig, tycker jag. E mycket avgaser och elände. Nu är det mycket renare luft för några månader sedan. Nu var mycket bättre väder. Jag har en sorglig nyhet också, de sa att prostatar, folk med prostatacancer ska visst inte kunna få mediciner heller längre. De är för dyra, här tycker landstinget och så vidare. Det är konstigt varför i Sverige inte kan bara tillverka egna mediciner som inte blir så dyra då. Utan vara beroende av tillverkare som Tar onormalt höga priser än vad som skulle behövas. Jag ska snart börja telefonväxter Det är att vi ska prata om lite allmänna saker. Gärna radioteknik och så vidare. 81-21-00. Jag öppnar från och med nu kan vi säga. Jo, nu ska radion på som vanligt. Jag väntar om det är någon som ringer här annars så får jag dra på en låt igen. Jag har ju sändningstid nu till... En kvart i. sen får vi ta någon skiva från Gunnar, det finns ju mycket att välja på här, det är bara lite svårt att veta om man ska. ja kanske det kommer. Hallå? Ja. Hej Georg, Lennart, hej. Ja. Jo, du sa något viktigt där du ger. Det är nämligen så att det finns vissa eh, nya framtagna mediciner som är väldigt effektiva att hålla livet eh, uppehållande livslängden på, för de som är prostatasjuka. Ja. Det, det är så nämligen vet, att vissa i Göteborg exempelvis Östra Vela blir väl då de har beslutat att, att de där medicinerna ska patienterna ha tillgång till då. Men här i våran län har politikerna beslutat att de inte ska bekosta de mediciner för det är för dyrt. Du vet, det är ju skrämmande. Ja, eh, verkligen. Eh, jo, du vet, det, det har framtagits ett nytt medel nu som förlänger livet. Två Det är drygt... Ja, 2 någonting dör varje år i prostata-sjukdomen. Sen tydligen vad jag läste tidningen... Ja, det är väl tämligen hopplöst att göra någonting åt det. Det sprider sig i kroppen om de försöker ja. operera. Det, det, är, det stod i tidningen att det är 75 000 människor i Sverige som har prostatacancer. Ja, det tror ja. jag säkert. Om det är en vanlig sjukdom. Om det sprider sig i kroppen... Då blir det så kallad benmärgen Det sätter sig i, alltså Det är väldigt otäckt Det, det är väldigt smärtsamt alltså När det går utanför provstatakapsen Stod det och ja. Jag vet en bekant till mig Han hade ju ett helvete Rent ut sagt Du vet han fick spridning i kroppen Och han hade i ryggraden ja. Flera mestaser vet du Så att han fick operera in Metallplattor I ryggraden vet du er för att de där blev så porösa så att det blev som riktiga skott. De gick sönder alltså. Du vet de här eh, ryggraden efter ryggraden. Diskarna. Så att de opererade in metallplattor alltså. Det låter ju svårt. Ja, varför kan de inte använda en ordentlig strålbehandling då i New Mexico? Där har sen, en anläggning med pimesonstrålning. Sen fick han de gjorde så konstruerade att han, de gjorde ett hål i midjan så att där fanns det en pump så han kunde pumpa in morfin, vet du, när smärtan blev för stark. Ja. För att morfinet är ju väldigt bra för att ta bort verken, va? Ja, men det ville man som vanligt inte skriva ut, det är ju en knark. Ja, men det, morfinet har ju hjälpt många människor som har haft olidlig smärta, vet Ja, det är konstigt att det, vissa mediciner är helt omöjliga men det får köpas så sprid. Hur mycket som helst, i recept, fritmatt vad har, heter det systembolaget. Har du ju, varit och kontrollerat din PSA nu? Du Nej, ju... det gör jag inte. Jag kanske ska göra det. För att de här ordinationerna som läkare och sa, det, det är bara inte att tänka på, man kan inte dricka kiss. Nej. Men grejen är väl den att du inte, du kan ju ha någon form av prostatit, det behöver ju inte vara prostatacancer vet du. Nej men det är just det, jag var ju tog ett, ett urinprov och de kunde inte konstatera någon infektion i urinen. Aha. Det kan ju vara ett virus, då måste man ha ett elektronmikroskop och ha typ utrustning för det. Ja, det finns ju vissa symptom, jag vet ju Lasse är en kompis till mig, han är... Han började kissa, vet du, blod va? Så han gick ju då till läkaren. Ja, men det kan ju bero på någon skada på eh, urinrörelse också någonstans. Men då visade det, sig det att då tog de, då gjorde de en utredning på honom och de tog ju så här, en vad kallas det för, biopsiter då, vet du, cellprover va? Ja. Han, det var tur att han kom in. och ja, då en amerikansk läkare som sa att det är rena och rådetten- om man eh, sticker på rätt celler så man får cancerceller, det är inte säkert. Nej, det är ju svårt att hitta det där. Ja, det kan det... precis bli eh, några friska celler de får vara Men jag läste i tidningen också att en professor på KS- eller ja, Karolinska sjukhuset- som sa att det är på gång nu i USA och andra länder- fantastiska mediciner alltså mot provstått så det är mycket revolutionerande. Ja men här får man ju ingenting verkar det som då de skulle du inte behandla mig så om det inte var så det kostar pengar och jag, jag är inte värd att få Nej men sa de det rent ut? Nej men det framgår ju av att de behandlar mig så har inte fallvar och ja. dumma saker resin, olja ska ta massor och allt Men du Georg det har du rätt i vad du säger för att Tänk så illa man behandlar gamla människor idag i Sverige. Du, när de inom äldreomsorgen till och med väger blöjor och sånt och ska skära ner på all material, va? Ja, varför det nu? Eh, när de skäller massa pengar i form av skattehjämt. Och tar och tar och tar. Och sen har det visat sig det också att enligt det nu senast sorg har de ju inte korrigerat eller de har inte förbättrat sig på de här inom de här institutionerna alls så att det, det de säger själva personalen att de är för få för att hinna ta hand om alla Ja äldre. men då hotar man väl med att lägga ner allt samman och göra om till något helt annat. Du vet de sparar ju in på personalen så är det det är att de har för lite per folk som jobbar med äldre människor. Ja men de kunde väl införa någon form av tjänsteplikt lika väl som man har med tjänsteplikt när man är i lumpen och sånt. I Japan har de löst det här problemet med att de har konstruerat massa robotar som hjälper skjutsa runt äldre och bäddar och matar dem och... och ja, sådant. där är det tack vare den fina elektroniken, men här finns det inga fabriker längre. Jag har ju sådana problem att få tag på delar nu. Det måste beställas och det kostar hemska pengar från USA. Ja, det var, du vet, Jag såg på tv från Japan för några år sedan inom äldreomsorgen där. Där de konstruerat robotar alltså som, var, ja de är talande robotar va? Ja, jag hade ju en telefon som kunde tala här, men eh, för något år sedan gick den sönder av något för höga spänningar under oss oskväder. Jag hade haft den i flera år, en talande telefon. Ja. Man kunde till och med ringa upp den och, och få besked om vad som har hänt när man var borta. Det är klart att är det för lite folk på ett ställe så kan ju roboterna vara något, till vara som ett, liksom ett komplement va? Ja, det finns ju konstgjorda hundar man kan leka med och allt möjligt. men <laughs> Du vet om den telefonen kostade 5 000, bara den för, för ett antal år sedan. Och man kan tänka sig hur det kostar idag. Ja, hur fungerade den då? Var den... En massa elektronik som gjorde att jag kunde slå vissa siffror och komma in i den få vissa besked om vad som har hänt utifrån och allt möjligt. Ja, och eh, Var det busringar så hade det hänt att den... <hör> sa till mig det var en mycket dum busringning och sen spelade upp några sekunder bara när det inte blivit om och vandrat ihop ja, det var en finurlig apparat för, det. för riktiga besked som kom in då, då, då fick jag dem men inte dumheter ja, vad roligt Ja, det låter ju komiskt. Jag tycker det är spännande med reläer som slår till mitt i natten och sköter saker när jag ligger och sover och sen eh, blinkar små lampor att det finns besked eh, där du vet och sånt på morgonen. Ja, det är fantastiskt. Gick den sönder då? Ja, det till slut gjorde den det. när vi gått här i tio år nästan. Kan du inte beställa ny då? Jo, det kan ju hända. Det är bara det är så dåligt med pengar just nu som man drar sig. För att beställa elektronik kanske. Vi kan ju få praktiskt taget vad som helst. Då, det, det är experter som har sagt att Snart så kan ha en maskin som gör, sköter dina sändningar. Pratar radio, lyssnar och allting. Ja. Jag uh, kan... ser du på samtalen. Ja, ja. Har bättre röster än vad jag någonsin kan få. Allting. Ja, det är roligt med sådana teknologiska nydaningar. Det när, de, när de gör för finare tekniken hör så oerhört mycket. Det har de ju gjort. Ja, just det. Jag tycker det är roligt det sig själv. Jag fick en radiosändare som jag bara behövde in frekvensen, så stämmer den av sig själv och allting på kort våg. Och, och sen tänder den en grön lampa, det gör ett försök att sända ut värvåg och kolla att antennen funkar, allting. För, och, och, och, sen, och sen är det alltid klart, och sen sänker den en så bara pratar prata på sen. Jo, många människor har ju väldigt komfort. Vet du, det finns ju de nu som har en apparatur, en teknologisk apparatur som kan göra släcka och sätta på lyset med, med timer vet du, och sådana saker. Ja. Och, och sen har de dammsugare. Som, eh, de, de bara sätter igång dammsugan så fixar den jobbet. Jag ja, såg man somras... kan ju ta, eh, du vet, automatiken på larmet i din bil och tända och släcka en lampa in om man vill. Och eh, kan man bygga lite sexen själv så går det att åstadkomma mycket roliga grejer. Jag såg i somras när jag gick förbi en tomt på Djurgården där nere vid i närheten av Blockhusudden, en vid sjön där nere. Det är en stor jävla gräsmatta, vet du. Och då gick det en självgående äh, äh, gräsklippare där. Ja, de har funnits länge, det vet jag. Och den, du vet... Det gäller ju bara att inte ligga några stenar eller någonting som förstör den gräsmattan eller något den annat. Var så finulen där så att den gick in och tog kanterna runt om så fint, vet du, och backade och, och styrde. Ja, runt. det är ju lite bättre än... Man det, Jag läste ju en artikel där det står det, klipp att han inte tårna. Och, och, du vet in i statistik i USA, 7500. Du, du vet, fingrar gott och 18 000 tår i den allmänna blodbadet står där När folk försökte göra det igenom, motorgläsgrippan startade någon sekund och, och slog av fingrarna på folk och sånt. Och det var när folk åkte in med... Ja, det, hade, det, det, det, det år. Ja. Jag tycker den siffran låter lite väl hög. Om det var massor i så. Ja, mm. men ändå vet du, då skulle de nog förbjuda. Alltså. Det, det, ja, jag tror inte riktigt. Nej, det de vanliga motorgläskrippare har ju alltid varit tillåtna när de där bensindriverna. Ja. Och det, det kan ju ändå tråkigheter tror jag. Ja, det du, du det försöka göra redan och, och den tänder till. Man måste komma ihåg och koppla bort tändstiftet innan man rör den där roterande kniven. Ja, just det, där. precis. Jo, det händer ju mycket olyckor med teknisk apparatur. Va? Det är ju så, det dör ju många människor varje år när de ska göra egna, egenhändiga elarbeten. Va? Ja, jag har ju höga spänningar här men jag vet var och därför klarar jag mig. Just det. 600 volt, vet, 20 centimeter under, under det där ni under kontrollbordet och sånt. Sen har du alla fallolyckor i hemma, alltså folk som ramlar ner från stegar och stolar, va? Ja, det är det värsta för mig. Det rör sig om tusentals armbrott och benbrott varje år, ja. Det är astronomiska siffror kan man ju tycka. Jo, hörru du, får höra om, han läm lämnar några rapporter idag, Kent, ifrån. Eh, Fisksäte, han brukar ha koll på eh, evenemang. Med ja, jag vet sånt. det, vi får se. Om, får se om, det, man, har, om men det ringer det in och ger någon äh, Tycker jag att de är, har hållit på och bråkat med mig. Och, äh, och så sagt att hade ni har prostatacancer. Och, och det, det var ju i alla fall äh, snart två år sedan nu. Äh, det, det, det. Det är ju den här julen också, det är två år sedan nu. Du har, väl inte, bli, du har väl inte blivit sämre direkt, va? Nej, jag har bara väldigt ont sedan den här prostatan och vissa problem med kissar och sånt. Alltså, kan du tömma blåsan? Och det? Ja, då, det går, men det gör ju så ont. Säger du det när du kissar, alltså? Ja. ja. Men hör du, det är, ju, det är ju inte så bra, men, men du kan ha, det är värre, vet du, som en del får att de bara kan gå och skvätta va? Ja, men det fungerar. Det är bara det man kan bli oerhört nödig och, och sen eh, måste man skräta en skräta som gör hemskt ont. Får du någon sån här svi, svedad då, eller svidande känsla? Ja, just det kan man säga. Det, det kan svida. ju vara någon, att du har fått någon urinvägsinfektion. Då vet du. Ja, men då skulle de väl ha sett när de tog eh, odling på urin. Ja, man tycker det. Med, jag har hört folk vet du, som har berättat det att de har haft eh, sådana här problem att det svider va och då har det visats att det har varit eh, en ur urinvägsinflammation. Va? Ja det är en stor med sannolikhet och, och hade jag bara instrument själv så jag kunde se sådana saker ja. e, och så jag kunde ta, e, kolla urin ofta och så vidare. Du kan ju tyvärr inte ha elektronmikroskop, det är för dyra anläggningar men då hade det syts några virus också. Ja det händer ju, vet du, man kan ju bli nerkyld och sånt där, va. Ja, det har ju hänt i vintern, så det var ju då det började. Ja, och det kan tänkas att du blev nedkyld i vintras du, och sen har du hängt i det där eländet. Men det finns ju faktiskt mediciner då mot urinvägsinfektioner. Ja, man. om de bara skriver ut det. Jag får ju inte några de recept. Det är ju det som är det kan alltså, Det ska vara så till... besvärligt. De ska väl spara på pengar och det är väl något sånt. Du kan väl gå upp till husläkare akuten? Ja, eller? ja men det har ingen husläkare och, och de tar, det står så mycket skit, antal nationaler ja. eh, så jag får ingen <laughs> hjälp det är men fruktansvärt, du, kunde jag bara framställa eh, någon antibiotika själv, men det går inte, det är inga enkla grejer så. Du vet det även fast du inte har någon husläkare så har du rätt att gå till en husläkare for ja Nej, men den där du vet vanliga centralen det det. som man ska gå till Jag kan berätta en sak Men här. jag har gjort det ett antal gånger och han sa ju rent ut också Jag vet ja. inte vad det här är, jag förstår inte på det Jag kan berätta för dig om den Jag berättade för dig för några månader sedan om en kvinna de hade gått in ett otroligt massa antal i hennes journaler bara för att läsa för hon hade något gynbesvär va? Ja det hörde jag, det är hemskt och det, man det, kan lita på Vänta ska vi höra ja. det var massa ovillkommande personer som gick in där på sjukhuset nu har hon anmält det där och en läkare har blivit fälld för att Ja han det var ju Den här har... läkaren han blev fälld alltså han har olovligen när det var hans patient har blivit fäll för han har gått in i journalen ett antal gånger för förmodligen sitta och gottas åt det där va? Ja. Det finns ju sådana människor som sitter och gottar när de får läsa sånt där va? Ja det tror jag. De är väldigt knäppa Särskilt när det man, är... man ska inte ge rekommendationen. Att man ska dricka kiss och sånt. Det, om man är lekare. Jag har försökt att säga till en läkare som gjorde det. Att han ska tänka på, på, på, på sin karriär för all del. Men det verkar han inte reagera på. Alltså. Och det beror på det. att Folk kan väl inte bevisa vad de har sagt. De måste har han sagt sa att du skulle dricka din urin? Ja, dricka kiss om det var min urin eller annars. Det framgick inte. Det låter ju inte klokt. Nej, men det, det är sånt och, och resinolja, jag, jag vägade att göra, göra på med byxorna, sa jag. Och det var ju resinolja avrättades människor jag har svits med. Utan doktor Mängel. Du lider väl inte utan förstoppning gör du det? Nej, det fungerar ju två gånger om dagen. Alltid. För att, ja, det är jättebra. Du vet, om man lider utanför förstoppning, då kan man ju tänka sig ta resinolja. Vet ja, men det finns ju modernare medel. Ja, visst, det gav nog inte barn förr i världen. Ja, det var en skräck för många. Ja, det var ett helvete med sen det var inte populärt bland barnen. Nej, jag vet inga med sådana där medicinska. Jo, jag ska väl ha Har Det du, är bäst att, att någon kan komma fram nu, på tiden. Nu, det kanske fort. är fler som vill ringa in. Hörru, nu när vi pratar. Vi hörs. Hörru, hej, hej. Ja, hej. Ja, nu ligger en ledig här bort, det är 210, vi får se om det ringer någon annan, så här startar någon musik till. Nu får vi se om det kommer en signal till. Hallå? Ja, hej, det är Karin. Jag det är ju prata här om uh, prata och pratades tydligare Ja ja, jag ja, det pratar sjukdomar och såna här saker det, Jag menar det, det, det jag tycker du ska ta gott uh, det hudin i sjukhuset. Vad jag inne på fyra år sedan jag hade problem med uh, i infektion. Ja, jag har ju haft kontakt ingen. Och jag har ju inte tänkt det, det, är det sig jag, om nu, jag fick antibiotika nu så nu kan jag Må jag bra där nere vore ja jag hade ju en grannläkare en gång <coughs> du, du vet man han dog innan han var 87 år jag... men ty, tyvärr det, det, det var några år sedan och han skrev ut om <coughs> jag misstänks att, att det var något bestämt vis saker. jag fick göra recept utan problem ja, men det är nu där. har ja, men, du, gör, du, vet, du sänder dig när och det vet för du lika bra vi som lyssnar på dina sändningar. Ja. Så här är det va, att du måste åka till Södinge sjukhus på eller i Södersjukhuset och sätter och Vad att få undersöka. Då kan ju det vara att tro att medicinen kommer flyga i luften. Nej, nej, nej, men det kan ju vilken privatläkare som är helst. Jag är faktiskt det 7-4 sitt. år gammal. Och jag har fått hjälp med min urinväxinfektion, och jag hade mycket stickningar i slida men det mådde jag inte riktigt bra. Nej, det förstår jag, ja. för kvinnor är ju mer utsatta mm. för urinväxinfektion ja. än män, jag det, men, det men, är du, kortare du måste, urinröst. Du menar väl inte bara fullt allvar, det är inte läkaren vill skriva ut att du har väl lika stor rätt att få medicin som jag och, och, min, och mina gerikar som jag känner. Du, du, du, Människa, ja, på. de har väl antagligen fått en så att de ska skriva ut så lite, det, det. billigt. Jag köper inte det av dig, för jag har själv jobbat inom sjukvården, så det håller jag inte med dig om. Nej, men det var det förr det, när <skratt> det var så här. Ja, ja, ja, jag köper inte det av dig, för du är lika ståret gårdigt under Huddinge sjukhus eller Söderhukhus. Jag vet inte vilket distrikt du tillhör, men... Men ja, vad jag förstår så, så ska man du gå till. Äh, annars har du väl inte strikt, skötågning. Ja, det är klart. Men, äh, du, jag du, tycker att jag ska träkat. kunna äh, vissa enklare mediciner ska jag kunna ordinera mig själv och få ja, ut på teet. Det, det, det, ja, det, det, det, det är inget farligt. Det blir mycket farligare. Du måste gå till doktorn och skriva ut medicin om det är recept. Ja, men, ja men många preparat är onödigt ofta receptbelagda ja. när de kan få farliga grejer som ja. sprit hur mycket som helst. Ja, men det, du, varför kan inte du, du gå till läkare, till, till, till doktor som han hade gått på akuten och, om du har besvär? Det gjorde jag. Och jag fick bes, besväret upp skjutet. Jag bra, nu mår jag väldigt bra. Jag, jag, för det här vet jag. jag fick det, jag vill ha, det, nu är jag bra nere. Ja, det, måste... det, det, det var ju bra det att det ja. så pass enkelt du, att... Ja, men hit... du, du kan ju inte sitta och skrika i radio för att du ska dricka kiss och är inte du sa ju då. Ja, men Ni det, måste, det, det oj, finns ju som man sagt det. Nu är det det att... Men man har sagt det? Ja, jag vill inte säga en namn nej, här. Nej, nej, nej. Det kan jag inte göra, tyvärr. Det emot äh, bestämmelserna <skratt> ja, på ja, radio. Ja, men det där med resinolda, det kommer jag ihåg när jag var barn. Det fick jag när jag var barn. När jag bodde dåligt Det bodde, blev jag bra efter ett tag. Så det är ingen osanning, det fungerar inte. Nej det. men det, det, det är ingenting som skulle kunna hjälpa mig i det är inte något att det är något som tror och det på sig. Det ja, ja, ja. Men däremot så när jag det när jag säga att det var något som något det var däremot äckligt, det kommer jag ihåg, det var bara... Ja, nu finns det i kapslan. Ja, jag vet inte, ja. det, det använder jag också än idag va? Men du vet att det, den var väldigt otäckt visst i Ja, särskilt vissa, äh, vad visst ser du, hälftenhärsken och allt ja, möjligt mm. i princip. för var inte speciellt då dålig för, för det blandade min mamma i vatten så drack vi. Och sen mådde jag bra efter att det. Ja, det, och det är inte... Det var till tre då, för jag blev väldigt bra, det kommer jag ihåg. Men jag vet att man använder det väl kanske inte det idag va? Nej, det är väl de här kapslarna mm. äh, och, och finns så. Finns det inte på kapslar nu också då? Nej, det är, jag tror inte att det är en sätt. ja. Så. Äh, utan det finns en massa andra laxermedel och, och jag behöver inte laxermedel. Mm. Och absolut inte riskera att gå och göra på sig när jag är stan på banken eller affären eller Ja, men det annat. blir kurs i kön då. Om du är inne i banken, då sryblar man det så kommer det först i banken. Det blir bra. Ja, om man ska inte äh, fungera i magen så ska man inte äh, ställa till med något laxermedel. laxermedel man behöver och kan man bli beroende av laxermedel Det läser till och med en gammal tiden att man kan bli laxativ och van. Ja, det är klart. Ja. Ja, man ska inte äh, överdimensionera mediciner är farliga saker. Men däremot så vet jag i alla fall det att du har lika stor rätt att gå till doktor och få hjälp till vi har fått sådana avision mot det, de Jag bröt armen 1977 och råkade ut för en läkare som hade... hälvet, hade ett med ett och ett halvt år innan den läkte. Det var en dålig operation och allting. Spikning och allting. Jag vet inte det. Du var så Södersjukhuset men det säger jag inga namn här. Nej, nej, nej. Nej, det förstår jag. Ja, ja jag vet inte. Jag, ja, de gånger jag har gjort illa med bryte foten så jag har fått hjälp på Söderskyrhuset. För det har jag faktiskt läggat in i flera stantor. Ja, men jag ner från taket här och det var ja, men var det vad hade du uppe på taket att göra då? Jag måste ju byta takpannor. så Och det, det var ett evigt underhåll på den tiden när det hade oljelning beroende på var gick och trampade sönder pannor. så ja, ja, det... Ja, det var ju inget bra. Nej, just det. Nej, men jag tycker faktiskt att du, eh, du måste i alla fall gå till doktor. Du, du kan inte bara gå och säga att till Det låter ju så tråkigt. Ja, och då åker bara eh, patientavgifter och pengar för mig som jag kanske inte får någon som helst i för. <laughs> då behöver jag en, en annan, annan sak istället för pengarna. Ja, mm, ja. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tycker då faktiskt att, är du så himla sjuk som du säger så? Jag har ju sagt det flera gånger Nej, det är bara det. Det har varit ett problem med där blodtrycket. Och, och jag fick en blodtrycksmedicin som jag blev dödssjuk av. Jag är inte riktigt bra än efter den. Det var något fruktansvärt. Jaha, vad heter den medicinen då? Ja, det, den heter Kosar. Kossar. jaha det men det ska ju vara en bra medicin. Ja, men det var, jag var så sjuk så sprutade i bägge ändarna. Det var en nyårsafton och det var nog fruktansvärt. Då kanske det sin oljan var det bättre då. Så. Nej, absolut inte. Mm -hmm. Jag har inte haft förstoppning. Äh, äh. Ska vi säga så? Jaja. så Jaja. Och lite annars än sjukdomar skulle man kunna prata om. Man kommer ju inte mycket vart med det heller, tycker jag. Det var ju fantastiskt den med radiotekniken. På 40-talet minst, när folk satt och lyssnade på sina fina radioapparater på utländska radiostationer och hade antenner på taken. Så det fanns en chans att höra ordentligt. 81 21 00, jag väntar här om någon som ringer annars så får vi ta en låt till. Jag tar en låt här som omväxling, en kort pass. Ja, det var gammal dansmusik det, men det lät riktigt roligt och det är man ska göra omväxling. Nu ska vi se om det kommer en signal till. Hallå? Ja, hejsan hejsan Georg. Det var ju roligt att du spelade lite kult i frånväxlings skull. Ja, jag tänkte jag skulle ta någonting annat idag. Ja, det, vad var det där för grupp då? vad Vad var det för grupp du spelade? Det vet jag, jag är inte låg på ett band som jag hade här bara. ja man, man är i radio och... Ja, jag kan inte hålla på, Det måste föras på dator och det har jag inte fungerande heller. För man har inte råd med sig. Alltså, det behöver man då... inga pengar för, det är bara att man kräver det. får du fråga David Long om. Ja, men han kan, kan väl inte kosta på mina datorgrejer? Nej, men det kosta på, men han kan... En gammal dator, det kan man få hitta i, på. I... Ja men jag har ju, men det får det att fungera sen och så vidare. Det är en, en del med två eh, hårdiskar och allting och, och cd-brännare. Men sen då får det fungera riktigt. så det, det finns ingen bruksanvisning och, eller någonting. Ja men det, du har ju både, när Arnold och David är ju där, det finns säkert någon som kan koppla ihop det där lätt åt det. Ja, det, det är ihopkopplat fast den... Det <laughs> sen ska bära sig åt när man slår på den. Och när vissa menyer har gått bort, eller som till exempel när man ska komma fram till vissa funktioner och så vidare. Det är, det är väl en är fel också i programmet. Ja, men då är väl säkert datorn då har den blivit trasig. Då ser se till att försöka hitta något nytt. Ja, men det Om... behöver man väl inte. Det är väl bara en litet motstånd som behöver bytas. Kunde man bara veta var... Ja, motstånd, i katter om det är så, eller, eller det sitter små transistorer eller, och chips eh, och sånt, du vet, kunde man bara be om man skulle byta ut. Ja, ja, jag kan inte säga riktigt vad det är, men om det bara är programmering, är det bara att eh, du har använt den tidigare då? Ja, då, den fungerar ju i början, men sen plötsligt händer det någonting. Hade du internet också? Nej, det hade jag aldrig haft på den här, utan det hade jag på en annan. Jo, det var kunde gå på telefon, det var ett gratis abonnemang. Ett telefonnummer som datorn kunde slå när man äntligen kom fram för det mesta var upptaget. Jag hade fått sådana adresser som bara kom till tjejer med jättestora tuttar och annat dumheter. Ja, jo, men vad var har, har varit för bolag du hade abon abonnemang på då? Ja, det kommer jag inte ihåg. Det var flera år sedan. Ja, ja. Och sen gick den datorn sönder också så småningom. Och, att det batteri hade gått sönder i den och det, det måste bytas. Och, du hade säkert, för, när du var ute på sina porrsidor, då hade, kom du säkert, fick du nog säkert något virus som var... Och ja, men gick efter det sen. Jag, jag, jag, jag, jag körde det en par år till sen och, och sen plötsligt gick det sönder. Och, och, och så. Ja. Och det var ju backup i som tydlar laddats ur sig med åren. Ja. Och det är ja. en där liten cell som sitter på kort någonstans. Ja, ja nej men jag tänkte att någon kunde hjälpa till att lägga ordning på musiken, vad det är för någonting. För om man är en radio station måste man ju veta vad man ska spela. Ja, ja just. men De har ju det nu på den... Eh... Nästa, nu... Men det är ett ensam här. Hade är en bra liten eh, ung kille är diskjockey så skulle det bli något helt annat. Ja, men det är sådana saker. Då måste man ju men ska, vända det de, ska Men den 27, den 27 nu då så är det ju... Har de ju öppet hus på Radio Liding, Då kan man ju kolla hur, hur de beter sig. För de är ju också bara idealister och jobbar utan lön så att säga. Men ja, de... det är väl det samma utrustning. Ett mixerbord och ett antal maskiner. Ja, ja precis. och de. vet tänd... inte... De har ju ordning på att de har ju, jag vet de har ju tusen, de har ju i sitt arkiv Ja, gången. men det är inte bara en människa som sitter och sköter allt det. Nej, de är ju... Det, något, går de, det inte. De är idealister, de gör ju allting gratis, va? Ja, just det, men det här har ju ont om tid, annat det gör också. Jo, jo så är det. Nej, men det, det var roligt att du spelade lite grann sånt där och... Ja, nu är det faktiskt inga... Han sa ju det, vad heter han nu, Lennart, att några evenemangstips, det kan jag inte säga. Jag var däremot, jag sa ju det förra veckan att man skulle gå och lyssna på arméns musikkår, men och det gjorde jag jag var ju på Bervardhallen, men det var faktiskt, ja det var arméns musikkår men oh. de spelade alltså de spelade musikaler, det var Sofia Källgren, som är en fantastisk sångerska, och så var det någon ny stjärna som heter Sean Magnus eller Sean Marcus, han sjung, alltså, så ungefär som en operettstjärna. Oh, ja, var... det hade varit det är önskemål om det också kanske. Ja men det var fullsatt där. Jag vet inte hur många men det går säkert in tusen personer där va. Ja. Det så han, klockan han, går det här turen. Han ringde ju in Markus? Bara äh, fem var... minuter kvar efter, innan han måste starta någonting från Gunnar. Ja han ringde ju in den här killen eh, vad heter han nu? Martin och sa att han skulle gå på det. skulle vara intressant att veta om han gjorde det hur han fann det. För det var ju inte musikkor. Däremot så kan ju Lennart gå ner nu och titta på. Nu är det ju har de ju här i, i Stockholm någonstans Det är det ju fem, det är 500 år sedan rovarna kom till Sverige. Ja, men nu måste jag, om det ska vara någon, någon, någon chans att komma in ett samtal till. Ja. Nu kvart i, måste jag ju. Jo visst, men jag tänker de andra får ju tydligen... Det är märkligt att varje gång jag ringer, då ska du snabbt avsluta samtalet. Ja, men klockan är ju mycket De tid andra kan ju få prata i 20 minuter. Jag ska bara säga det angående det med med uh, dyra mediciner det finns, det har jag sagt flera gånger både på Ring P1 och Radio 1 om att vi har alltså minst 10 000 för många läkare i Sverige och 10 000 läkare det är bortåt ja, inte kanske 10 miljarder men är det säkert 6-7 miljarder i landstingskostnader Skar man ner på det och köpa in de här medicinerna istället då skulle man säkert kunna ge 100 000 människor i Sverige. Ja, det är gör... väl alltså varit populärt att bli läkare. För, eh, ofta har väl föräldrarna betalt studierna för det är fint att ja, vara doktor. Har vi också tagit, det var så att eh, Läkarförbundet 91 ville skära ner på läkarutbildningen för de ansåg att det fanns för många läkare. Men i och med att det har kommit så många utländska läkare till Sverige så har man öppnat Dörren för dem och det, nu har, gjort, är det då? Då har vi det. Alltså, vi har närmare 10 000 för många läkare. Vi har alldeles för många sjuksköterskor och bitraden, precis som du ni kom överens om här: att man måste tekniskt, lika väl som den svenska industrin producera 10 gånger så mycket som man gjorde för 50 år sedan och liknande, lika väl inom sjukvården. Man skulle kunna effektivisera enormt mycket och göra. Men alla skriker att vi ska ha mer folk i vården. Vi behöver mer maskiner och mer utbildning. Och ja, ska vi... och problemen är väl det att det, må... det är svårt att jobba inom sjukvården. Folk sliter ut sina ryggar och allt möjligt. Ja, men alltså det här ska ersättas med maskinell hjälp. Och det ska utföras av robotar och liknande. Och sen... Ja, men det, de blir för dyra. För i Sverige har vi inte råd att tillverka dem. Nämen, eller är det som alla radiosövriker där borta även om en robot kostar flera miljoner kronor så ersätter den i lönesummor många människor på det så vis, och så är det det som det absolut effektivaste sättet att göra, det är att samkör register, vi tar det här senaste, att polisen får inte tillgång till puk, alltså där man har äh, toppsat folk alla människor skulle man äh, öppna, alla äh, register får, så att äh, man kunde samköra de här olika, mellan olika myndigheter. Då skulle vi kunna ja, de göra... är rädda för att boar ska manipulera det. Ja, jag är mer rädd för att boarna kommer runt om man inte ser dem. Om man tänder ljuset, då ser man kackelackorna och kan man ta död på dem. Ja, just om man inte har moderna larmanordningar som ser bättre men det känns till och med. Ja, men det här var alltså billigt. Påverk... Om man öppnade alla och samkörde de här olika registerna och inte var så... Fjantigt, det för Ja, nu måste personligt. jag sluta säga. Ja, där är det enda lösningen. Ja, hej då. Ja, nu är det nog inte kunna få in mer samtal i två minuter till kvart i ungefär tre minuter kanske. Jag måste ta någon sederskiva här i Saargunnar för nu finns det ingen som där, Gunnar, 60 minuter eller någonting. För de har redan gått de där två. Ja, jag ska lägga igen. En kort paus.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 Fast det gick lite lustigt till när han anlände till Kalmar har jag hört. Kronprinsen hade visst framgångsrikt besegrat och skövlat den danska staden Kristianopel nere i Blekinge. Och när han kom erödade då trodde svenskarna att det var missförstånden där reddes ut. Jag har förresten hört att förrädaren Sommer nu gått till dansk tjänst och fått tusen riksdaler och ett skepp om den danske kungen. Tvi! Nej, jag måste vidare. Tack för den berättelsen. Sven Knäckt som vi hörde fick tillsammans med de andra svenska soldaterna på Kalmar slott friled av danskarna till Öland varifrån de fick klara sig bäst de kunde. Om det verkligen var förräderi när Krister Sommer kapitulerade tvistas det om ännu idag. Ståthållaren fick hur som helst även en gård i Danmark av den danske kungen. Men det slutade inte så bra för honom. Gårdens folk slog ihjäl honom några år senare.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 Staden var fästning ända till slutet av 1700-talet då fästningsportarna på kunglig order lyftes av. Välkommen till Täby kyrka. Den stenkyrka som idag står här byggdes någon gång under senare delen av 1200-talet och har troligen haft en föregångare, kanske ett kapell av trä. Kom, gå in genom stikporten. Och stanna till strax till höger om kyrkans ingång. Det sägs att dagens kyrka ligger ungefär där Jalabankes gård låg för cirka tusen år sedan. Att storbonden Jalabanke var kristen har man kunnat läsa ut av det källor vi har att tillgå. Det är många runstenar som finns i området. Kanske var han först med att bygga ett enkelt kapell på platsen. Ingen vet säkert. Till Täby kyrka hör en runsten som delats i två delar och som är inmurad i väggarna på kyrkans vapenhus. Du ser den ena delen till höger om kyrkoporten. Den andra finns precis runt hörnet. På de bägge stenarna kan vi läsa att Guleg lät resa stenarna efter Holme, sin son, och efter sig själv. Han dog i Langbardaland. Eftersom Langbardaland var vikingarnas namn på Italien kan vi kanske tänka oss att Holme var en av de många skandinaviska legosoldater som stred i den bysantinske kejsarens här. Stenarna här utgör tillsammans ett monument över den i strid dödade Holme. Som så många andra gamla byggnader har även denna kyrka byggts till och renoverats genom åren. Efter en brand i mitten av 1400-talet lät man ersätta det tidigare platta innetaket av trä med det tegelvalv du snart ska föra mer om. Under samma tid lät man även uppföra vapenhuset. Även delar av interiören har tillkommit efterhand. Som exempel kan nämnas predikstolen som från början stod i slottet Tre Kronors Kapell i Stockholm. Inne i kyrkan finns målningar skapade av Albert Målare eller Albertus Pictor som han signerade sina verk. Han har dekorerat ett trettiotal kyrkor i mellanområdet. Här finns ett miller av bibliska och kyrkliga motiv- med figurer som är klädda som samtidens adel, präster, borgar och bönder såg ut. Därför kan vi få glimtar av det sena 1400-talets klädmode och byggnadsteknik- alltså en verklig bildskatt. Är kyrkan öppen är du välkommen in att titta- var dock respektera om det pågår förrättning. Om du går in i kyrkan så vill jag att du ska lägga märke till en alldeles speciell målning. När du kommer in tar du till höger och går upp för den smala trappan till orgelektaren. Stanna till precis framför gallegrinden och titta upp på vägen till höger. Där ser du en riddare som spelar schack med döden. Ett motiv som inspirerade Ingmar Bergman till en känd scen i filmen Det sjunde inseglet. Den här delen av stråket följer Väsbyån genom centrala upplands Väsby. Ån var under vikingatid betydligt bredare och var då en viktig farled mellan Saltsjön och Mälaren vidare norrut. Längs med ån byggdes på 1860-talet stambanan och Väsby fick ett stationshus. Det var också här vid som industrisamhället Upplands Väsby växte fram i början av 1900-talet. Strax sydost om järnvägstationen finns området Messingen. Marken tillhörde gården Stora Vilunda som ägdes av ingenjör Anton Tam. Han byggde Väsby verkstäder som i folkmun kallades Messingen. 1907 kom Optimusfabriken till Väsby- Fabriken tillverkade fotogenkök och brännare som exporterades till stora delar av världen. Optimus lades ner på 1970-talet och idag finns det en konsthall i de gamla industrilokalerna. Området Messingen är fortfarande centralt till kommunen och det finns planer på att bland annat bygga bostäder här. Själva Väsbjörn vars vatten kommer från sjön via Norrviken och Edsjön är unik- så tillvida att det är ett av få vattendrag i Sverige som rinner norrut. Här trivs ett flertal ovanliga fiskarter, som till exempel Upplands landskapsfisk Asp, som vandrar upp mot strömmen under några få veckor i april. I norr, där Väsbjon sträcker sig under järnvägen mot Oksunda sjön, har man anlagt en fors speciellt på att underlätta för Aspen att vandra upp i ån. I södra delen av stråket trivs den relativt sällsynta fisken nissöga, och ion finns också Abborre, Mört och Braxen. I och utmed Väsbjorn finns också bävrar. När bäven fridrystes i Sverige i slutet av 1800-talet var den i praktiken utrotad. Men 1922 återimplanterades några bävrar från Norge och idag finns cirka 100 000 bävrar i landet. Några av dessa finns alltså här i ån. Mitt emot järnvägstationen ligger järnvägsparken med sevärda träd och blomsterplanteringar. Längs den här delen av stråket, i närheten av Marabå finns flera skulpturer. Bland annat skulpturen Afrodite som fått flytta på sig några gånger. Först stod Afrodite i sjön Norviken utanför sköldnora Kungsgård men flyttades senare till Opplands centrum. Skulpturen hamnade sedan i ett magasin under ett antal år innan den hösten 2006 placerades ut på sin nuvarande plats. I samma del av stråket finns också Moderjord och Valfisken, två jordskulpturer som är gjorda av det schaktmassor som levnadsmandlarna att byggde dagvattendammen Rängblomman som ligger mitt emot Marabó. När du följer stråket ut med Väsbjörn passerar du vid Fortum över Krukmakans bro som fått sitt namn efter ett krukmakeri som låg i närheten. Tack för att du lyssnade på denna ljudguide. Besök och lyssna gärna på de övriga ljudguiderna utmed upplevelsestråket. Stora Väsby barockpark är från slutet av 1600-talet och är anlagd enligt fransk förebild. Det var den kungliga trädgårdsmästaren Johan Hålman som skapade parken- tillsammans med arkitekten Nicodemus Tessin den Yngre, som kanske är mest känd för att bland annat ha skapat Stockholms slott. En park från den här tiden var uppbyggd för att bilda vackra geometriska mönster med buskage som hade genomskurna raka gångar och siktlinjer och låga planteringar med vackra mönster som var menade att ses från ovan, från huvudbyggnaden. Även dammar var ett vanligt inslag i en barockträdgård, en damm är delvis återställd och ännu idag kan vi se konturen av de resterande två dammarna. Det träd du ser här i parken är till stor del lind av holländsk ursprung. Men här förekommer även ask och lön. Man började renovera parken 2007 för att återställa parkens karaktär. Parken var tidigt omtalad och besöktes av kungligheter och tidens kända personer, bland annat Carl von Linné. I slutet av parken, uppe på höjden, ser du Stora Väsby slott. Man anser att det var trädgårdsmästare Johan Hållemans son Karl som var arkitekten bakom slottsbygget. När han dog togs arbetet över av Jean-Erik Ren, som också tillsammans med några av dåtidens främsta konstantverkare skapade dock interiören i huvudbyggnadens paradvåning. Resultatet har blivit en slottsmiljö med en för svenska förhållanden ovanligt hög konstnärlig kvalitet. Stora Väsby anses vara en av landets benämsta och bäst bevarade exempel på slottsanläggning från 1700-talet. Redan under andra hälften av 1600-talet Stora Väsby av Emanuel de och har varit i släktens ägo ända sedan dess. Den bro som går över här härindid heter just Emanuel de bro. Under vikingatiden kunde man den här vägen via ån ta sig med båt från Saltsjön till Sigtuna och vidare norrut. Då gick stannlinjen fyra meter högre upp än idag. Och vikingaskeppet som står placerat där borta på västra sidan av Väsbyån visar vad vattenlinjen gick när Vikingarna använde om som vattenled. Tack för att du lyssnade på denna ljudguide. Besök och lyssna gärna på de övriga ljudguiderna utmed upplevelsestråket. Hammarby kyrka är från 1200-talet.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 som betyder det frodig plats eller Frejas plats. Freja var i den nordiska mytologins fruktbarhetsgudinna. Fresta har också genom tiden varit ett mycket bördigt jordbruksområde med flera stora gårdar. I trakten har det också funnits ett stort antal kvarnar som användes för att mala säd till mjöl. Fresta dalen består till stor del av gammal sjöbotten. Under mitten och senare delen av 1800-talet dikade bönderna ut sjöarna i området för att få mer åkermark. Den största sjön, Älvsjön, sänktes med nästan två meter och försvann helt. Men det blev inte alls som bönderna tänkt sig. Kvanen vid flesta gård blev helt oanvändbar när den inte fick något vatten och istället för bördig åkerjord blev det ett stort område med obrukbar lera. Området där elvskön låg kallas idag för Brunnbymåsse. Flera av traktens vägar har också fått sitt namn efter det sjövattenrika området. område det en gång var. Elvhagsvägen, Sjöhagen och Stenbrovägen till exempel. Frästa kyrka är från 1200-talet. När man byggde kyrkan använde man rymstenar från trakten som byggmaterial och det finns hela eller delar av 15 rymstenar inburade i kyrkvägarna eller uppställda på kyrkogården. Det gör platsen unik, eftersom det är den plats i världen där det finns flest runstenar på ett och samma ställe. Till vänster om ingången till kyrkan finns också en runsten där namnet Vit Karl nämns, vilket inte finns på någon annan runskrift. Gunnar och Sassur delat och resade nästa in efter Gejbjörnsin fater, son av Vit Karl i Svarlnäs, honom dropp på normen på skepp. Man tror att vittkarl kommer från det fornordiska ordet vitt, som betyder trolldomsmedel. Personer som omnämns på stenen kan ha ansetts besitta övernaturliga kunskaper och därför fått tillägget till sitt namn. Vid östra kyrkogårdsmuren finns Jalabankestenen, som egentligen inte hör hemma här i trakten. Den stod ursprungligen i Täby. Den kända kompositören Emi Körler som skrev salmen Nu tändas tusen juleljus ...ligger begravd här på Frästa kyrkogård. Tack för att du lyssnade på denna ljudguide. Besök och lyssna gärna på de övriga ljudguiderna utmed upplevelsestråket. Du befinner dig nu vid Sanda Ängar. Här låg för cirka tusen år sedan och längre tillbaka en fontida by... ...med ett gravfält strax bortanför husen du ser till vänster...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 Finden visar att platsen varit bebord sedan länge. Det finns ju också en fornborg i nätet och höjd nätet bakom dig till höger vid Edo. högdanskringen hamn till Ungård, och byggnade byggnaden är från sjuttet. Bakom steg kan sägas ta sjön, som bönderna i frästa för mer än hundra år sedan ville skaffa sig ny åkermark. Ut med stråket finns flera dagvattendammar, bland annat den som kallas för Sista Styvens damm.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 Bollstanäs vid sjön Norviken. Gatorna ner mot sjön här i villaområdet har passande nog fisknamn- som gösgränd, mörtgränd, abborgränd och så vidare. Kommer vi upp ett stycke från sjön så byter gatorna heman med inspiration från växter och träd- som till exempel Flädervägen, Krusbärsvägen och Björnbärsvägen- vilket ju också är passande- då det här i området tidigare fanns ett stort antal handelsträdgårdar- på bekvämt avstånd till Stockholms saluhallar. Hela området hette för Grimsta. Namnet Bollstanes har området fått efter en tidigare ägare, Endrik Johan Boll, som var kamrer i kommerskollegium och som i slutet av 1700-talet köpte Grimsta, som då bestod av fyra hemman. Han byggde här en herrgård som Boll sedan döpte om efter sig själv till Bollstanes. Under början av 1900-talet styckades skåden i flera tomter och ett samhälle med handelsdäggårdar började växa fram. På andra sidan Norrviken kanske du kan skymta Sköldnora Kungsgård som var ett känt herresäte redan på 1200-talet. Det finns teorier om att Birgitta Birgesdotter ser det mera känd som den heliga Birgitta och numera Europas skyddshelgon skulle vara född här omkring år 1303. O osannolikt är det inte. I de flesta historierböcker står visserligen finns gård utanför något som födelsort men i de akter som upprättades när påven skulle helgonförklara den heliga Brigitta och som finns förvarade i Vatikanarkivet i Rom nämns en helt annan födelseort. Där står nämligen in Regnos de Siviate Orten som åsyftas är med största sannolikhet Frästa socken, alltså just här. Hennes far, Birgir Persson, ägde vid den här tiden den stora gården Sköldnora. Inte så långt härifrån, mot söder, ligger en plats som har en mycket otäck historia. Där fanns tidigare ett hus som kallades Ryssvillan. I den bodde en landspliktig rysk kosaköverste, Binan Hadjelache, som sade sig vilja återupprätta Sarveldet. Detta var alltså efter den ryska revolutionen då kommunisterna tagit över landet. Genom att erbjuda vackra kvinnor och middagar lockade han hit rika landsblyktiga ryssar. När han väl kommit över deras förmögenheter mördade han sin offer och slängde dem i Norrviken. Tre män ska ha livet på detta sätt. Två av dem har hittats men en saknas och tros finnas kvar i sjön. Tack för att du lyssnade på denna ljudguide. Besök och lyssna gärna på de övriga ljudguiderna utmed upplevelsestråket. Här har du en underbar utsikt över jordbrukslandskapet. Borta i fjärran, på andra sidan järnvägen, skymtar Antuna gård där författaren och journalisten Carl Jonas Love Almqvist växte upp. Hans levnadsöde är så dramatiskt att det knappast överträffas av den mest rafflande roman. Mannen som bland annat skrev en bön som miljoner svenska barn i tio generationer läst på sängkanten, Gud som haver barnen kär, Se till mig som liten är. Flydde slutligen till USA, anklagad för stöld och mordförsök. Love Almqvist föddes visserligen i Stockholm men är uppvuxen här i Öpplands Väsby. Omgivningen här inspirerade Love Almqvist till flera av hans klassiska berättelser. Han har beskrivit sin barndom som idyllisk fram till att han var 13 år då han förlorade sin mor. Lova Almqvist blev senare bland annat medarbetare i den då relativt nystartade tidningen Aftonbladet. Men det verk han förmodligen blivit mest känd för var romanen Det går an, som blev mycket kontroversiell. Romanen tog upp kvinnans rätt till frigörelse och rätten för man och kvinna att leva tillsammans utan att vara gifta. För Lova Almqvist innebar romanen Det går an att han blev en skandalomsusad celebritet gård köptes så småningom i mitten av 1800-talet av den svenska tändsticksindustrins grundare C.F. Lundström. Under hans tid genomfördes stora förändringar av gården. Bland annat byggdes en stor del av det byggnader som finns på Antuna, som under hans tid drevs som en elvsunda el gården. Den gården skär sitt namn. ...utvecklade Antuna och Älvsunda till ett stort fungerande ...och Antuna är än idag det största jordbruket i Öpplands Väsby. På gården bedriver man också hästavel. Ett stycke till höger om Antuna gård ser du ett rött hus som kallas Lugnet. Det är ett av två statarbostäder som byggdes på 1800-talet. Det andra huset ligger lite närmare järnvägen och har fått namnet Paradiset på grund av sitt då ostörda läge. Tack för att du lyssnade på denna ljudguide. Besök och lyssna gärna på de övriga ljudguiderna utmed upplevelsestråket. Nedanför, till vänster om kyrkan, fanns det för ett dragställe mellan två sjöar. Och det är också därifrån är det fått sitt namn. Ett ed är just benämningen på ett ställe där man drog sina båtar från ett vattendrag till ett annat.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 Som kuriosa kan nämnas att år 1777 lystes det för Carl Michael Bellman och hans blivande hustru Louisa Grönlund här i ETS kyrka. Anledningen var att Louisa då arbetade på gården Bisslinge i närheten. Och ETS kyrka har också varit platsen för filminspelning. Här spelades en del scener in till Colin Natalie:s film Angel.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 Och stenen låter Torsten berätta att hans far Sven och bror Tore inte kom tillbaka från Grekland. Inte så långt härifrån, nere vid Edssjön, som du ser skymta bakom dig, ligger in vid en gammal ett stort flyttblock med två runristningar som rangvald från Edelätt rista på tusentalet. Och den ena står översatt till nutidssvenska Runorna lätt rangvald rista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 som du ser om du följer stråket mot barockparken. På den står att läsa, översatt till svenska. Ingrid lät göra Ladbron och hugga stenen efter Ingmar sin man och efter Dan och Banke sina söner. På den andra sidan står det vidare. Det bodde i Runby och ägde där gård. Kristi hjälper deras själ.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 men den, den är en anspråk det går det, det, det, det är en liten tajsatt svackla när han fick att ord. Ma Yoko gick Don't so in us. And I'm going by ask my coach, let We're rocking for Bethlehem and we're rocking right, on. So Knoppas snart om skuder där blir. som till sommaren ska smickas av en vind så frisk och fri och ut i alla hakar och förr till behag. Den grönsten är en gåva lik som friheten vardagen frö. tidsbrist, tona ner. Jag beklagar på slutet av sederskivan att en del fel på den sydén. Det var en så typiskt postämpelskadad skiva som hade kommit i, i ett kuvert för en gång tidigare och så. Och, och, och då kan det hända sådana där saker. Men det gick ju större delen det var ju okej okay, i alla fall så det var inga problem. Jag bytte sen till en annan musikcd från Gunnar. Jag har alltså lyssnat på ett program på kulturföreningen Hjallarhonet Sverige vakna. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Det, det finns ett produktion som är 634252-1. 634252-1. Och det ska stå Gunnar Andersson eh, på bidrag, eh, på rätt rättare sagt. Och det är tråkigt, vi ska behöva ta upp sjukdomar och sånt där. Det hatar jag faktiskt också. Eh, att man ska drabbas av sånt så att man inte har en sån raklig lekarkontakt så att man slipper eh, överhuvudtaget säga såna här saker. Det är tråkigt verkligen alltså. Men det, det är bara man får ta det lugnt det bästa är att inte Tänka på sjukdomar utan tänka på annat istället. Då oroar man sig bara alldeles förskräckligt många gånger. Ja, jag stänger av när så gör jag jag fortsätter med en annan gång. Men efter det här programmet. Eh, fem ur halv så går det, pratar vi med mig privat på 813100 och ni ska ha, räkna med att ni kommer inte ut till radio då utan då är programmet slut för den här gången. Vi återkommer nästa eh, lördag och så och har det riktigt så bra och en timme framåt ungefär pra, går att ringa på den här telefonen här på 813100. Och det här med datorer, det tycker jag är konstigt, det ska vara så svårt att göra service på sådana nu för tiden på radio- och tv-apparater För eh, Så gick det ju fast en ordentlig service manual på apparaten, men det finns inte typ på en dator med kopplingsschemor och alla detaljer och allting och reservdelslistor och allting. Gjorde man bara noggranna mätningar så kunde man ofta hitta felet, reparera det många gånger. Och i synnerhet för när det var elektronrör också så kunde man byta rör. Och ofta var det bara någon kondensator och något motstånd som hade gått sönder. Och det gick ju fixa till. Många gånger. Men en dator är ju betydligt krångligare. Och de tar otroligt betalt. En sån där en serviceman skulle ha tusen kronor och timmen hörde mig för också så det var ju inte billigt egentligen. Men vi säger så så länge, vi får eh, avsluta med lite musik också den här gången och hoppas att jag haft det en trevlighet i alla fall och var försiktig med varandra nu Det inte för mycket, rök inte för mycket cigaretter och och, och, och, och om varandra väl och sånt. Då säger vi hej då, så länge, det går som sagt fem över halv nu och en timme framåt. Nu ska vi ta en kort musiksnutt.